A Biblia után, avagy Isten gyermekáldozó lenne. Kedves olvasóm! Könyvünk végére hagytam ezt a megdöbbentő és súlyos felismerést. Könyvünk végére hagytam, hiszen bár jelentősége tekintetében sokkal előbbre való, mégis itt van jó helyen jelen kötetben. Azért került ide, mert amennyiben elolvastad a teljes munkát már valószínűleg kialakult benned az a kép, amely megismerésével jelen meglátás is befogadható és megemészthető, mi több, hiteles és logikus lesz számodra. Ha keresztény vonalon, nem, ismerted meg az urat, akkor nehéz helyzetben vagy az én állításaim elfogadásának tekintetében. Ám ez nem az én hibám. Nekem egyetlen dolgom van és azt teszem minden képesség birtokában, amellyel az Úr engem felruházott. Ez a dolog pedig a bármiféle ellenszolgáltatás nélküli hiteles tájékoztatás. Azoknak az ismereteknek az ingyenes továbbadása, amelyeket én is ingyen kaptam az Úr kegyelméből. Ezt teszem tehát. Nem kétséges számomra, hogy amikor egy gyermekét, az egyszülött fiát feláldozó Istenre gondolsz, ugyanaz az érzés ébred a szívedben, mint az enyémben. Ugyanaz, ami oly sok istentől elfordult emberében is ébred, amikor ezzel a gondolattal szembesül. Furcsállod, esetleg visszataszít az, amit olvasol, hiszen miért a gyermekét áldozza fel valaki például önmaga helyett. Nem az lenne a normális vagy helyes magatartás, hogy a gyermeket, gyermekeket védve önmagam máldozom fel. Nem véletlen tehát az sem, hogy többek között ezért néznek oly sokan, mind a keresztény mind egyéb kultúrkörök népességéből szemvel a Biblia Istenére, az Úrra, akit a keresztények igyekeznek kisajátítani maguknak és tökéletesen félremagyaráznak. Egy minden ízében torsz perspektíva szerint mutatják be Istent, pedig ha az igazságot állítanák az ő személyével és áldozatával kapcsolatban, azonnal tömegek térnének meg az Úrhoz. Azt állítják tehát ha jobban belegondolsz ez az egyik legfontosabb és leginkább kiemelt tanítása a keresztény vallásnak, hogy az ő istenük az egyszülött fiát, gyermekét adta a világért és benne értük. Egy tiszta szívű ember számára pedig, mint mondtam, mindenképpen az a normális, hogy amennyiben ez szükségessé válik, úgy ő áldozza fel magát a gyermekéért, gyermekeiért és nem pedig fordítva. Egyébként nem mellékesen ez is történt, ez az igazság. Bizony. Ám a keresztények istene egy gyermekáldozó isten, aki állításuk szerint feláldozta egy szülött fiát a világ megmentéséért, János 3.16. Nos, ami engem illet, az én istenem nem gyermekáldozó isten. Az én istenem önfeláldozó isten. Az isten, aki gyermekek áldozatában leli örömét, nem az az isten, akiről a Biblia beszél. Illetve igen, róla is beszél az ége csak nem istenként, az úrként, hanem sátánként nevezi meg a gyermekáldozó embergyilkost. Én tehát azt állítom, kedves olvasom, hogy a szeretet Istene, a testélet tége, az egyetlen teremtő mennyei atya, Krisztus Úrunk nem az egyszülött gyermekét áldozta fel a választotta kért, hanem emberi önmagát. Hiszen ha egy az Isten, akkor nem lehet egy örökkévaló atya Isten meg egy örökkévaló fiú Isten is, ebből fakadóan pedig az atya Isten nem áldozhatta fel a fiú Istenet, hiszen egy az Isten. 45, 5 és Olíás 45:5 és 6-károli szerint. Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kívül nincs Isten. Felövesztelek téged, bár nem ismerél. Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kívül. Én vagyok az Úr és több nincsen. Ha tehát elfogadod az egy Isten valóságát egyetlen igazságként, úgy különösen ha a kereszténység emlőin cseperettél hatatlanul szembesülni fogsz azzal a dilemmával, amely szerint vagy Krisztus nem Isten, vagy mégis legalább két Isten van, hiszen a keresztény métej által megfertőzött emberek képtelenek fejben elszakadni az Atyaisten önálló Isteni személyként való elképzelésétől. Az atyával kezdik a Szent Háromságuk isteni panteonjának benépesítését, majd tetszés, felekezeti tanításuk, szerint következik a fiú, a Szent Lélek, Szűz Mária, és ki tudja még ki mindenki a sorban. Egy szóval én a leghatározottabban kijelentem, hogy egy az Isten, ez az egy Isten pedig az Úr. Az Úr az atya, a fiú és a Szent Szellem egyben. Az úr az, aki egykor itt járt Krisztusként földi emberi testben közöttünk, evett, ivott, tanított, gyógyított. Akit a zsidók felbújtására pilátus megfeszíttetett. Aki meghalt a feszületen, és aki harmadnapra feltámadott. Ő az úr, az egyetlen élő Isten, aki mindent teremtett, aki mindent minden pillanatban felügyel és irányít, aki nélkül semmi és senki nem létezhetne egyetlen pillanatig sem. Ő a mindenható és örökké való egyetlen Isten, és nincs más Isten rajta kívül. De nézzük a tényeket sorjában. Amint eljutottam arra a felismerésre, amelyet az Antitrini című írásomban részletesen kifejtettem, és nézetem szerint, meglehetősen alaposan alátámasztottam az éges segítségével, már csupán idő kérdése volt, hogy szükségszerűen a jelen felismerés is megfogalmazódjon bennem. Természetesen amint írtam korábban a szellemi fejlődés és az Isten ismerete is lépésről lépésre, kőről kőre épül fel, ahogyan minden szilárd, kősziklára alapozott, időt és vihárt álló, szellemi, építmény. Amennyiben ismered a munkáim, az ezekben tolmácsolt gondolatokat kedves olvasom, úgy pontos ismereteid vannak mára a kereszténységgel kapcsolatos nézeteim vonatkozásában is. Ha pedig ez így van, az esetben tisztában vagy azzal, hogy úgy nagyjából semmivel sem értek egyet, amit a keresztény vallás, felekezetek, szekták és egyházak tanítanak. Tisztában vagy azzal, hogy nézetem szerint a kereszténység maga a sátán legnagyobb zsinagógája, a halálra vezető széles út legszélesebb sávja, amelyen százmilliók, milliárdok jártak és járnak a mai napig. A kereszténység a hvt Írtam már erről igen sokat, itt már nem taglalom ezt a témakört. Amiért ezt mégis szükségesnek éreztem megemlíteni bevezetőként az annak az alaphelyzetnek, kiindulási pontnak a megértéséhez elengedhetetlen, amelyre jelen meglátásom is alapozom. Nézetem szerint tehát a teljes keresztény teológia és dogmatika totális tévúton jár, illetve teljes hazugság ha pontosan szeretnék fogalmazni. A teljes tehát nem csak a katolikus kereszténység egy alapjaiban mérgezett és Istentől tökéletesen, minden ízében idegen vallás. Mint az összes többi is. Ennek okán szükségszerűen minden tanítása is az kell, hogy legyen. Amint ezt már egy jóval korábbi, a Backstage című írásomban is kifejtettem, az intézményesített nagyvilágvallások különösen a kereszténység, hiszen az a legnagyobb ezek közül mind-mind, Kivétel nélkül arra szolgálnak, hogy híveik tömegeit vezessék a kárhozatba. Egészen elképesztő azt látni, ahogyan az egyes vallások hívei a másik vallás híveit kezelik abban a szilárd meggyőződésben, hogy náluk az igazság, övék az egyetlen igaz hit. Ráadásul egyetlen világvallás sincs, amely teljesen egységesnek lenne mondható. Mind megosztott. A két legnagyobb vallás hívei, a keresztények és a muszlimok mára úgy 4 milliárdan talán nem sokára ölre is mennek ennek okán már nem először, de immáron utoljára, amennyiben így lesz. Hát milyen vallások ezek? Az egyetlen szerető Istent tisztelő vallások. Ezek lennének azok, amelyek zászlaja alatt az elmúlt nem egész két évezred alatt emberek százmilliói pusztultak el csupán azért, mert vagy másként gondolkodtak, vagy mert nem voltak hajlandók elfogadni a vallási vezetőik direktíváit. Hát igen, ez a helyzet, mégis oly kevesen vannak, akik meglátják ezeket a tényeket és meg is értik a jelentőségüket. Tudom, sokkal könnyebb beállni a sorba és boldogan végetve elvegyülni a tömegben, mint kiállni és akár széllel, viharral dacolva ellent mondani a világnak, de hidd el kedves olvasóm, a keskeny út ilyen. Ezért járnak csupán oly kevesen azon. Amit én itt most leírok, az a keresztény világ szemében több mint eretnekség. Ezért engem még nem is oly régen simán, az ő istenük nevében megkínoztak és megöltek, mágjára küldtek volna. Jó keresztény szokás szerint. Igen persze, tudom, azok a csúnya római katolikusok voltak, nem minden keresztény ilyen. Aha! Én mégis azt mondom, hogy aki kereszténynek vallja magát, az ugyanazt a hitet követi lehet, hogy éppen pepitában, de attól még ugyanazt, mint a nagyparázna. Mint oly sokszor elmondtam, a protestáns felekezetek, szekták mind mind a nagyparázna katolikus kereszténység fapados, lebutított változatai. Náluk nem aranyból van a kereszt, hanem csak fából faragják ki a bálványt. Egy szóval minden magát kereszténynek valló felekezet, ahogyan a Biblia fogalmaz, a nagy parázna leányai. Minden keresztény valamilyen mértékben ideológiai közösséget vállal a nagy paráznával, ha hiszi ha nem, ha tudja ha nem, ha elismeri ha nem. Ez a helyzet. Tehát engem nem is oly régen még elevenen megsütöttek volna állításaimért, ám most nem ilyen idők járnak. Most ki lehet és ki is kell mondani az igazságot az igazaknak, hiszen ennél fontosabb ügy nem létezik. Én tehát kiállok és elmondom azt, amire tanít az Úr forrásomon keresztül. Ez a dolgom, te pedig olvasd figyelmesen és gondolkodj el rajta alaposan. A keresztények tehát azt állítják, hogy János 3.16-18 csia szerint. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki ő benne hisz, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világra, hogy elítélje a világot, hanem, hogy rajta keresztül megmentse a világot. Az, aki benne hisz, nem kap ítéletet, aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nincs hájt az Isten egyszülött fiának nevében. Idézet vége Nos, ez a kereszténység egyik alapigéje, hittételeinek egyik alapköve. Vizsgáljuk csak meg ezt az alapigét ugyancsak a Biblia segítségével. Azt olvassuk tehát elsőként, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy Már elnézést kérek, de melyik Istenre? Tetszenek itt gondolni? A keresztények Istenére? Igen, ő valóban szereti ezt a világot, mondhatni a szíve csücske ez a világ. Hiszen ő e, világfejedelme ahogyan az úr mondta volt, János 12.31 a revideált Károli szerint. Most történik-e világ elítélése, most vettetik ki-e világfejedelme. Majd ugyancsak az úrtól János 14.30 csia szerint. Már nem sokat beszélek veletek, jön ugyanis-e világfejedelme. Bennem azonban semmi sincsen. Láthatjuk tehát hogy sátán-e világ fejedelme, aki ennek okán nyilván szereti-e világot. Azonban János ezt írja az 1 János 2.15-17-ige szakaszban. Ne szeressétek a világot, se a világban levőket. Ha valaki a világot szereti, az atya szeretése nincs meg benne, mert minden, ami a világban van, a hús kívánsága, a szem kívánsága, kérkedő életforma, nem az atyából, hanem a világból való. A világ pedig elmúlóban van, és annak kívánsága is. Ám aki Isten akaratát teszi, megmarad örökké. Idézet vége. Hm. Na most akkor Isten szereti a világot, meg akarja menteni, de mi ne szeressük a világot, mert aki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Az Atya azért küldte a világra a fiút, hogy megmentse azt, ám a világ mégis elmúlóban van. Hogy van ezt tessék mondani? ha itt minden szó igaz. Biztos, hogy az óravilágot világot akarja megmenteni. Nézzük meg a görögírást. A János 3.16-ban, ahol Isten úgy szerette a világot a világ szónál a görög kozmon szót találjuk. Ennek pontos jelentése a szószedet szerint. 1. Világ, világrend. 2. Ékszer, dísz. A János 3.16-ban tehát ez az alak szerepel. Tegyük fel a kérdést, mi van, ha Isten nem a, e világot, hanem a világrendet szerette úgy, hogy pont pont pont. De nézzük tovább. A János 3.17-ben, amelyet az úgynevezett keresztény sripturák egyhangulag így fordítanak, nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak, ugye három esetben szerepel a világ szó. Ám a görög szöveg az említett három elvileg azonos szó esetében kettő egy arányban más alakot használ. Az első kettőnél ugyanaz az alak szerepel, amely a János 3.16-ban is, ahol a világ, világrend definíciót ajánlja, tehát ezeknél a kozmosz szót találjuk, ám harmadik világnak fordított szó esetében határozott különbséget tesz az előzőekhez képest, hiszen itt a görög írásban a kozmosz szót találjuk, amelyet a szószedet ennek ellenére pontosan ugyanúgy értelmez, mint az előző alakot, ám például az online fordító itt kizárólag az emberek fordítást érzi helyesnek. Bizony. Mennyire nem ugyanaz a világot, e világot vagy pedig az embereket, a választottakat megmenteni. Ez nagyon nem ugyanaz. A görög-kozmosz szó bizony jelenti az embert is, illetve az ember és a világ kapcsolatát úgy, mint mikro- és makrokozmosz. A magam részéről egyáltalán nem érzem nagyon elrugaszkodottnak azt a feltevést, amely szerint a görög írás lejegyzője a János 3.17 esetében a következő tartalmat kívánta, volna, közölni a keresztény fordításokkal ellentétben. Mert az Isten, az első alkalommal, nem azért küldte a fiút a világra, hogy elítélje a világot, hanem, hogy rajta keresztül megmentse az embereket. Hiszen ha folyamatosan a világról beszélne, akkor az utolsó esetben miért használt volna az addigiaktól eltérő alakot? Nyilván azért, mert ott másról beszélt. Nem a világról, hanem az emberekről. De megint csak menjünk tovább. Ott tartunk tehát hogy jogosan tesszük fel a kérdést. Miért hazudják azt a keresztények, hogy Isten meg akarja menteni azt a világot, amelyet már az ószövetségi proféták szerint is pusztulásra ítélt. És a 10-23 Károli. Mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek ura, mind az egész földön. 66 15. 16 mert ímőjé, az Úr eljöjt tűzben, s mint forgószél az ő szekerei, hogy megfizesse búsulásában az ő haragját, és megfeddését sebesen égő lánggal. Mert az Úr tűzzel ítélés kardjával minden testet, és sokan lesznek az Úrtól megöltek. Idézetek vége. Mindenkit meg akarna menteni. És most Jeremiás 4.26. Nézek, és ímőjé a termőföld pusztává lőn. És minden városa összeomlott az úr előtt, az ő haragjának tüze előtt. Majd ezéki el 38-20, 22 és 23. És megremegnek előttem a tenger halai és az ég madarai és a mezővadai és a földön csúszó mászó mindenféle állatok és minden ember a föld színén. És leszakadnak a hegyek, és leesnek a meredek kősziklák, és minden fal a földre hull. És törvénykezem kezem veledök halállal és vérrel. És ömlőzápor esőt, köveit, tüzet és követ, mint esőt bocsátok reá és seregére es a sok népre, amely vele lesz. És és szentnek mutatom, és megjelentem magamat a pogányok sokasága előtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. Most pedig Zsoltárok 97-1-6-ig. Az Úr uralkodik, örüljön a föld. Örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülte. Igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot. Látja. És megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz megolvadnak az úr előtt, az egész földnek úra előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Nem sorolom tovább, az egész ószövetségi írás tele van ezekkel az igazságokkal. Az Úr tehát nem ezt a világot szereti és akarja megmenteni, ellentétben Sátánnal mentsük meg földanyácskát, fogjunk össze az ökumenizmus jegyében, s a többi, hanem kizárólag az ő gyermekeit, a választottakat. Nagyon fontos felismerés az kedves olvasóm, hogy bár a ma olvasható biblia valóban Isten, sajnos alaposan meghamisított, beszéde, ám éppen ennek okán amennyiben az ő szelleme vezet, akkor gondolkodva és nagyon figyelmesen fogod olvasni, nem pedig bányaló módjára, vakon, terelgetni hagyva magad elfogadni minden egyes sorát, ahogyan a szólő scriptura elvhívei teszik ezt. Milyen gyönyörű teri tanítás is ez a scriptura. Nem véletlenül fogalmazta meg ezt Róma egykori ügynöke. Hiszen ha elfogadod, akkor azonnal lecsukódik a szemed és soha többet nem fogsz gondolkodni, illetve ha mégis, úgy már nem nyitott elmével, hanem egy biloggal a homlokodon, szemellenzővel az arcodon. Úgy jársz, mint a zsidók, akik a betűben keresték az igazságot. Nos, ők sem találták meg. Itt szeretném sokat szor és kiemelten ismét megjegyezni, hogy a Biblia azért oly nagyszerű írás, mert az igazság minden megrontás ellenére ma is ott van alapjain. Ám kevesen képesek rálelni erre az igazságra. Sokat beszéltem már erről is. Az emberek elolvassák ugyanazokat a sorokat, szavakat, betűket, és merőben eltérő következtetésekre jutnak. Hogyan lehetséges ez? Ha rendszeres olvasom vagy. Úgy ismered a választ. Tudod. Gondolatok második fejezet, Dávid és Góliát. Tíz, százmilliók olvasták-e történetet az elmúlt 500 esztendő során, amióta kiszabadult a Szentírás a katolikus keresztény fogságából, és hányan jöttek rá arra, amit én kaptam? Hagyjuk. Inkább nézzük tovább a keresztény tanítást. Kétszer olvashattunk az egyszülött fiúról is a Fenti Ige szakasz keresztény fordításában. Erről itt már nem szólnék, az imént olvashattad ezzel kapcsolatos meglátásom a megjegyzések észrevételek 39. pontja alatt. Térjünk még vissza néhány ége erejéig a világ szeretete témakörhöz. A keresztények tehát azt állítják, hogy Isten szereti a világot és meg akarja menteni. Ehhez képest Jakab 4 négy Károli. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Az Úr tehát nem a világot szerette, hanem az övéit, a saját gyülekezetét, Eklészia, azokat, akik a választottak. Efézus 5.25 csia szerint. Férjek, szeressétek feleségeteket, Miként a Krisztus is szerette az Eklésziát és odaadta magát érte. Az Úr, Krisztus tehát az Eklésziát, a Krisztus követő, választott embereket szerette és ő értük adta magát oda, nem pedig a világot szerette és a világért áldozta fel magát. Most János 13.1. A pászka ünnepe előtt történt, hogy Jézus, miután tudta, hogy eljött az órája arra, hogy ebből a világból átmenjen az atyához, azért mert szerette övéit, akik e világban vannak, mindvégig szerette őket. Nem folytatom a sort hiszen felesleges. Ha eddig ez valaki számára nem nyilvánvaló, akkor valószínűleg sosem lesz már az. Úgy vélem, hogy miután beláttuk a János 3.16-18 keresztény alapige hamis volt át, visszakanyarodhatunk fejezetünk fő témájához. Ha tehát sem az egyszülött, szülött, sem a fiú, Isten fia, hangsúlyozom, természeti értelemben nem igaz, akkor nem lehet a fiú, Isten gyermekének az áldozata sem igaz ebben az értelemben. De félre ne értsd! Krisztus, az Úr valóban meghalt a feszületen, miután a rómaiak a zsidók felbújtására megfeszítették, majd harmadnapra valóban feltámadt földi, hús testében és még további 40 napig itt volt a földön a tanítványokkal, evett, ivott, tanított mielőtt mennybe ment. Az úr tehát meghozta a legnagyobb áldozatot, amit Isten tehet az emberért. Ám nem a fiát, hanem önmagát adta a választottakért. Nem igaz, hogy Krisztus Isten egyszülött fia lett volna, hiszen az egyetlen örökkévaló úrnak, a Teremtő Istennek nincsen egyszülött fia. Kínlódnak is a keresztények ezzel a teológiai anomáliával, hiszen hogyan lehet megszületnie annak, aki ugyancsak örökkévaló. Ha Krisztus mindig is létezett, akkor hogyan és mikor született? Készülte? Hogyan? Ha pedig született, akkor nyilván nem lehet teremtetlen. A végén kénytelenek voltak tehát azt állítani, hogy Krisztus, az Úr maga is teremtett és pedig az isten teremtette őt. Ez a hazugság a hamis szent háromság elismertetésének okán nélkülözhetetlen, hiszen ha nem darabolják fel az egy Istent, akkor az állításuk rögtön tarthatatlanná válik. Nem lehetne nekik atyájuk, fiújuk, szent lelkük és nem utolsó sorban Isten anyácskájuk, akit már a magánál Krisztusnál is jobban tisztel és imád, imádtat, a római anya szent egyház. Kedves olvasóm! Most elbúcsúzom tőled. Szívből remélem, hogy jelen. Írásom is mint ahogyan az összes többi újabb fontos információkkal láttak el, újabb fontos felismerésekhez vezettek el téged. Szívből remélem, hogy a segítségedre lehettem és lehetek munkáimmal a keskeny úton való előrehaladásodban, amelyhez ugyancsak teljes szívemből kívánok sok sikert és boldogságot. Kedves olvasóm, az Úr segítsen életed minden pillanatában, vezessen és tanítson, soha, egyetlen pillanatra se hagyjon magadra ezen a világon, hogy végül majd hazatérhes az Ő királyságába. Isten áldjon! Dávid Zsoltára! Az Úr az én pásztorom! Nem szűkölködöm! Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja.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 Dávid Zsoltára. Az óré a földes annak teljessége. A föld kereksége és annak lakosai. Szeretettel, Ted Kerese, Luciferzum. Hú.